þeir ma jesú einan á leiðinni ofan fjallið bannaði hann þeima að segja um frá því er þeir höfðu séð, fyrir ein mann sonurinn væri frá dauðum til festu orðini minni og rættu um hvað væri rísa upp frá dauðum og þeir spurðu hann hví segja fræðimenneirnir að elía eigi fyrsta koma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 Og oft hefur hann kattað honum bæði í eld og vatn til að fyrir fara honum. En ef þú getur nokkuð, þá sjá auðmur á okkur og hjálpa okkur. Ég sagði við hann, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Jafn skjótt hrópaði fadir Svensins, ég trúi, hjálpa þú vandrú minni. Nú sér Jésús að mannfjöldi þyrpist að. Þá hastar hann á óhreina andan og segir Þú dumpi, dauvi, andi. Ég býð þér, far út af honum og kom aldrei framar í hann. Þá æfti andin, tegði hann mjög og fór en svitnin varð sem nár svo að frestir sagðu Hann er dáinn.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 Þeir hældu nú brott þaðan og fóru um gælilegu en hann vildi ekki að neitt missi það fyrir hann var að kenna lærisveinum sínum. Hann sagði þeim mannssonurinn verður framseldur í manna hendur og þeir munu lífláta hann. En þá er hann hefur líflátin verið mun hann upprísa eftir þrjá daga. En þir skildu ekki það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 Ef fótur þinn tælir þig til fals þá snýð hann af. Betra er þér höltum inn að ganga til lífsins en hafa báðar fætur og verða kastað í helvítið. Það sem orf marni deygir ekki og eldurinn sloknar ekki. Og ef auga þitt tælir þig til fals þá ríf það úr. Betrar þér eineygum inn ganga í Guðsríki